Vad handlar kreativitet om? Efter 6000 år av nedskriven historia har vårt folk slutligen en religion av, och för, dem. Kreativitet är den religionen. Det är etablerat för den vita rasens överlevnad, expansion och avancering. I sanning, tror vi på att den högsta dygden är det vilket är bra för den vita rasen, och att den ultimata synden är det vilket är dåligt för den vita rasen. Vi har kommit att inneha dessa åsikter genom att observera de universella och jäviga naturlagarna, genom att studera historia, och genom att använda den logik och det sunda förnuft alla föds med, den högsta naturlagen överlevnaden av ens egna sort.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 Överallt börjar vårt folk att omfamna den dynamiska och inspirerande läran och programmet av kreativitet. Vita människor överallt börjar lägga deras tidigare meningsskillaktigheter och divisioner åt sidan och komma tillsammans som ett folk för deras bästa intresse. Fler och fler av vårt folk börjar inse att de vita människor inte ser efter sin egen framtid, kommer inget annat folk göra det.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 Vi kallar på dig att gå med oss idag, och göra vad som är rätt för din familj och din förlängda familj, din ras. Om du agerar, kommer du säkra en framtid av skönhet och lycka. Om du inte gör det, kommer det vara en framtid av mörker och sorgsenhet. Vi har kapaciteten att se till att varje barn har ett leende i hans eller hennes ansikte. Låt oss inte missa detta ögonblick. Generationer Generationen ofödd räknar med dig. Namnet på vår religion är kreativitet och anhängare av vår religion kallas skapare. Vid tidpunkten av författandet av denna skrift, har vi en mångfald av regionala och lokala grenar med anhängare över hela världen. Det finns inget krav på det att du behöver gå med någon klubb eller organisation för att göra kreativitet din valda religion. Kreativitet är en professionell, icke-våldsam, progressiv provitreligion. Vi förespråkar vita medborgerliga rättigheter, vitt självbestämmande, och vit frigörelse via 100% laglig aktivism. Vi förespråkar inte, tolererar inte, ej heller anstiftar till illegala aktiviteter. Vårt logo syns nedan. W, 1, naturligtvis står för vår vita ras, vilken vi betraktar som den mest dyrbara och värdefulla skatt på jordens yta. Kronan signifierar vår aristokratiska ställning i naturens ordning, indikerande att vi är eliten. Glorian indikerar att vi betraktar vår ras som att vara unik och helig över alla andra världen. Kreativitet är unik och i en klass för sig själv. Det är inte associerat med någon annan raslig eller religiös rörelse. Det är, i själva verket, den första och enda rasliga religion som den vita rasen någonsin har haft i dess långa och tumultartade historia. Vår troslära och program är vitomspännande och komplett, ett med vilket vårt vita folk kan blomstra och frodas för kommande miljontals år. För att kunna förstå till fullo föreslår vi att du läser våra två fundamentala böcker Naturens eviga religion av den klassen grundare 648 sidor 49 kapitel 200 kronor. Denna bok anger fundamentet för en raslig religion för den vita rasen baserad på naturlagarna. Den exponerar hela panoramman av den olycksbådande konspirationen som hotar att bastardisera och förstöra den vita rasen och redogör ett effektivt program för lösningen av de missförhållanden, eländen, plågor och problem som omger oss. Den vitmannens bibel av den klassen grundare 686 sidor 73 kapitel 200 kronor. Denna bok utvidgar trosläraren och programmet gjort i den första boken genom att täcka in området av salubri i vilket inkluderar nio kapitel om naturliga livsmedel och ordentlig föda, hur man återfå superhälsa och behålla det, organiskt jordbruk, en ren miljö, och mycket mer. Gör någonting meningsfullt för vårt folk. Distribuerade denna pamflett vitt och brett. E-post. Kreativistenskyrka www.kreativistenskyrkan.org www.kreativistenskyrka.org. Domännamnet och e-posten kommer snart att bytas till att reflektera namnbytet av Världskyrkan av Skaparen. Alla bilder och text på hemsidan tillhör Världskyrkan av Skaparen eller är annars använda med tillstånd. Bruk av bilder och text utan skrivet eller muntligt tillstånd från Världskyrkan av skaparen är förbjudet. Copyright Svenska Skaparens Världskyrka 2013